Hola, molt bona nit a tots aquells que ens escolteu cada divendres de 9 a 10 del vespre i bon dia als que ens escolteu de 8 a 9 del matí els dissabtes. Avui volem començar el primer programa de novembre repassant una miqueta l'enigma que vam plantejar la setmana que passada, resolent-lo i també la pregunta relacionada amb ciència. Mm -hmm. Començarem un... per l'enigma, el recordem? Hola, bona nit. Amb um, l'enigma de la setmana passada... a uh... Deia, parlava de mitjons. Teníem un calaix amb 10 mitjons negres i 10 de vermells i es tractava de treure, de saber quants n'havíem de treure com a màxim o com a mínim per assegurar-nos que teníem una parella. La resposta ens l'ha donat el Jordi Prost via Facebook i, i diu que el, el número de mitjons és 3. I és 3 per què? Doncs perquè pensem, primer traiem un mitjó, els, els treuen sense mirar, eh? perdó que no ho he recordat en traiem els mitjons sense mirar. En traiem un i, per exemple, és negre. Si el mitjor que traiem és un, negre, en traiem un altre. Si és negre, ja estem, ja tenim la parella. I si és vermell, tenim un negre i un de vermell. Aleshores, agafem un tercer. El tercer pot ser o negre o vermell. Per tant, ja tindrem la parella feta. Calia pensar aquí... O sigui, la primera resposta que et venia era 11. Perquè, mira, els agafes tots d'un... Com a... Si tens molt mala sort, els agafaràs tots d'un color, més l'11, que serà el que quedarà diferent però la clau era pensar una mica amb aquesta petita combinació i llavors amb tres mitjons és suficient. Clar, perquè si en treus onze, els dos primers ja... Si en treus onze del mateix color, el deu, els dos primers ja seran d'aquest color per tenir-te tindres la parella, no? Podrien ser els dos primers o amb un tercer. Exacte, sí, sí, però aquesta opció que deies de que podríem haver pensat onze mitjons, clar, amb els dos primers si són del mateix color... Exacte, ja, ja tens aquesta, aquesta condició, exactament. Ah, suposo que la resposta és diferent si vols realment un parell d'un color determinat. Exacte, però la, la, pregunta, clar, no la pregunta no era negres no o vermells, vermell. era tenir una parella i ja està. Sí, bueno. Queda clar, no? Molt bé. I la pregunta que vam plantejar de ciència... La pregunta dels mosquits, si podien volar en pluja o es morien o què els hi passava, doncs hem rebut algunes respostes al Facebook, gent que ens ha comentat... A veure, primer comentar que els mosquits, hi ha, hi ha la creença que els mosquits no surten quan plou. Realment eh, no està demostrat, eh, pot ser que sí que no, sentin alguna cosa com molts animals i no surtin quan hi ha condicions adverses, però això sol passar més amb vent o amb pedra, que realment la pedra sí que els hi faria mal, si sí, tenen la mala sort que els enganxa, que també és una probabilitat bastant baixa, però amb la pluja sí que poden volar. Per què? Doncs perquè les gotes ploveixen una ona, clar, qualsevol cos que es mou ploveix una ona. I aquesta mateixa ona, abans que arribi la gota, a tocar el mosquit, fa l'empuixa cap a un cantó i com que rellisca la gota pel mosquit, és a dir, no l'arriba a tocar de ple. Llavors no li pot fer mal. O sigui que sí que és possible que els mosquits volin emplujar. Sí, i sobreviuen tranquil·lament. De fet, és a, escala, a una escala diferent, és com si un cotxe es trobes una gota gegant. És aigua, no li passaria res, realment. I, I el que faria seria relliscar. Relliscar no? que que la, que la part que a un cantó, diguéssim, punt, com dient, deixen passar, no, la gota? I, i això passa amb tots els insectes? Uh, sí, en principi, tant mosquits com mosques, com el que passa que, clar, les abelles i tot això ja tenen un volum més gran. Vale. Però, però, en principi, és, és justament mosquits, aquesta sí. ona que fa que es mogui. De fet, els mata matamosques, els matamosquits, tenen petits foradets sí. perquè trenquen aquesta ona. I llavors, clar, ens esclafen segur. Si no tinguessin aquests foradets, si fossin superfícies més llises, segurament els mosquits escaparien pel mateix, pel mateix vent, ona que els sí. mou cap a un cantó. És uh -huh. ben curiós, és això, rancor. eh? <laughs> Molt bé, doncs avui a la secció de matemàtiques plantejarem un nou enigma i a la secció d'astronomia una nova pregunta relacionada amb ciència. Però ara començarem amb la secció de meteorologia, que avui us vull parlar una miqueta, seguint amb el tema de l'altre dia, de la circulació oceànica. I ho vull lligar una miqueta també amb el tema de l'esmos, que ens han fet una pregunta pel pel Facebook, però això ho ampliarem més a la secció d'Astronomia. Doncs no sé si recordeu l'últim dia que vam estar parlant una mica dels factors que, que afecten el clima, de l'altitud, de la latitud i vam acabar parlant d'aquesta circulació atmosfèrica que hi ha al nostre planeta, uh -huh. i que el seu objectiu és repartir una miqueta la calor. No? La calor que s'obre a la part de l'Equador la transporta cap als pols. Uh -huh. Aleshores, avui us volia parlar de la circulació oceànica. Uh -huh. Aquesta circulació atmosfèrica que transporta el 60% de la calor i l'oceànica un 40%. Per tant, aquesta circulació oceànica també és molt important. Aleshores, eh, quins són els mecanismes responsables del que es moguin els oceans? Hi ha dos mecanismes. Sí. Un d'extern, penseu quin, quin podria ser el, el fenomen extern. El vent, la marea... Exacte, el vent mm -hmm. és el que fa moure eh, la superfície dels oceans. I l'intern seria les variacions de la temperatura i de la salinitat. La temperatura sí? de l'aigua. La temperatura de l'aigua. És a dir, hem de tenir en compte, parlant d'aquest tema, el vent la temperatura de l'aigua i la quantitat de sal uh -huh. que hi ha en, a, en aquesta aigua. Tot això serà el que farà moure i, i farà aquests corrents pels oceans. Aleshores, per la superfície, el factor més important és el vent, uh -huh. i eh, interiorment, doncs, afecta més el tema de la densitat. Però això ja és quan considerem no una capa només superficial, sinó ja ho mirem en tres dimensions. Aleshores, eh, el vent què fa? Posa en marxa la superfície. Sí? Aleshores, quan aquest vent comença a moure l'aigua sobre l'oceà, també actua una força anomenada força de Coriolis, que és deguda a la rotació de la Terra. La que parlar aquell dia... Exacte, sí, algun dia ja havia ha començat com a, a sortir. Com a parla l'aigua quan se'n va, no? Exactament. Aleshores, eh, aquesta força de Coriolis el que fa és que, quan l'aigua comença a circular a causa del vent, doncs la força gira aquesta aigua cap a la dreta. Aleshores, aquesta capa de sobre posa en marxa la capa de sota seu. Uh -huh. I aquesta capa també rep la força de Coriolis i també va girant. I s'acaba formant una mena d'espiral, un espiral logarítmic, que es diu l'espiral d'Eckman. I es forma a dins del mar. Es forma com una mena... Si miréssim una secció transversal de l'oceà, veuríem com una mena d'espiral. Uh -huh. Però què? És sí. una capa que es mou cap a cantó i una la segona capa... cap a l'altra? Sí, no tot es, es va caramolant. Es va recargolant. No. Pot ser que la primera i la última estiguin circulant en sentit contrari. Per això, sí, mm -hmm. però entremig doncs, es va fent com una mena d'espiral que va girant cap a la dreta. Com, com, un entrenat, ser seria, com una hélix, no? Seria, Exacte. Sí, el sí, sí. Sí. Això dibuixat es veu molt, molt bé, però aquí costa <laughs> una miqueta d'explicar. Eh? <laughs> Aleshores, eh, si hi ha un corrent superficial, el transport d'aigua és perpendicular a aquest corrent. Aviam si ens entenem. Uh, si tenim la costa i tenim un corrent que és paral·lel a la costa... O sigui, que va amb la mateixa línia. Sí, en amb la mateixa, mateixa línia. No com les onades, sinó com si fos una onada, la recta de la onada, sí. doncs el desplaçament net d'aigua, el transport d'aigua, és perpendicular. Per tant... Amb 90 graus, diguéssim, respecte... La línia de, de costa. Sí, sí. És a dir, uh, l'aigua si tenim un corrent paral·lel a la costa, pot ser que sigui desplaçada cap a l'interior. Uh -huh. Sí? Sí. És a dir, corrent paral·lel a la costa, aigua desplaçada cap a l'interior. Llavors, eh, hi deixa un buit aquesta aigua en aquest punt. I és una mica com el tema de les brises, us en recordeu sí, que sí, parlàvem sí, sí, de sí, que sona. aquest aire pujava i deixava uh -huh. un buit. Doncs aquest buit, que deixa l'aigua superficial quan se'n va cap a dins de l'oceà, és ocupat per les aigües de sota. Sí? Per les aigües... Més, Més fredes, no? Exacte, i això s'anomena aflorament. Uh -huh. Aleshores, quan passa això, la pesca d'aquest lloc millora. Per què? Perquè sota és on es troben tots els nutrients. I aleshores això alimenta la pesca i fa que en aquelles zones... Sí, la pesca zones... millora, però llavors banyar-se... Exacte, no l'aigua no? estarà més freda en aquests punts. Però que la pesca millora vol dir que ha degut a l'aliment i van més peixos Exactament. a la zona. Exactament, sí, sí, sí. Està molt més freda, oi? Està molt més freda, clar. Uh, bueno, no sé si jo... Algú que poseu banyat i heu notat com l'aigua a sota, o quan entreu més endins del mar us enfonseu l'aigua de sota, molt, es nota moltíssim. moltíssim. Clar, perquè el sol el que fa és escalfar les primeres capes. Uh -huh. Aleshores, um, aquestes corrents poden provocar una cosa molt curiosa, que en un lloc com, com a San Francisco, que l'Alba després li faré una pregunta, <laughs> ai, perquè ja ha estat. <laughs> A San Francisco tenim una d'aquestes corrents paral·leles a la costa, que és la corrent de Califòrnia. Aleshores, allà el que passa és que hi ha un aflorament, és a dir, que les aigües davant de la costa de San Francisco són molt fredes. I aleshores, el que provoca això és que a primera línia de mar, en uh -huh. ple agost, les temperatures siguin molt baixes i els hotels d'aquella zona hagin de posar la calefacció, quan és un punt que està a la mateixa latitud que Sevilla. Uh -huh. Per tant, si està a la mateixa latitud en teoria, la temperatura hauria de ser igual. Però així podem veure que les corrents oceàniques són molt importants. És dir, refreden la temperatura refreden. de l'aire. No, sí. no és que posen calafacció a l'aigua, és que posen no. calafacció a l'hotel. Exacte. Terra endins, la cosa canvia, perquè ja no influeix aquesta corrent. Però a primera línia de mar, aquesta temperatura que pot baixar fins als 8 graus dins del, del mar, el que fa és refredar l'ambient. La... Normalment el mar suavitza, no?, el sí, temps. Sí. Clar, si l'aigua està tan freda, no ajuda a suavitzar. El, el que passa és que a San Francisco és, és, molt, és, és molt curiós perquè tu de, o sigui, per entrar a la ciutat creus un pont estàs a una banda del pont i fa sol, és estiu, mm -hmm. vas en pantalons curts i màniga curta i quasi el que deia, bueno, com a Sevilla, vull dir molta calor creus el pont, no veus res. Fa molt, molt, molt de fred, realment. Jo hi vaig estar a l'agost a l'agost. i feia un fred que pelava. És que jo me'n recordo que duia amb tota la roba possible a sobre, perquè, clar, tu vas d'estiu i tot, o sigui, tota la resta de Califòrnia no eh? és molt calorosa, però fa molt de fred i veus molt poc el sol, suposo que és degut això. Sí, però... també es veu que uh, hi ha una zona allà on es creen moltes boires. Exacte, és que to, uh, de fet, la majoria de fotos o postals que hi ha de San Francisco totes són amb una mica de boira... I sempre hi ha com un ambient així. Bueno, el, a dintre de la mateixa, de, del mateix golf de San Francisco hi ha la presó d'Alcatrat, sí. que de fet una del... I sí, sí, la imatge és com... Sí, a més a més, clar, els, els presoners no podien escapar d'allà perquè, clar, ha estat, estat tota rodejada de mar... I, I el molt mar fred, és gelat, exactament, <ríe> és que si algú... I <ríe> lloc per posar una presó. Exacte, <ríe> perquè és que ningú es pot banyar en aquella, en aquella aigua. De fet, a, a, a San Francisco mateix, al port, hi ha foques. O sigui, i, i està a l'estiu, per tant és per veure... Sí, que allà no es banya ningú ni vas no, no, no, a la platja, no. que si ni banyes... res no et vas banyar tu, no? No, no, no, no. jo vaig banyar <ríe> Hi havia surfistes amb, amb neoprè tot no, això? No, eh, no, o sigui, a tota la costa és que ara estic fent un, un tour a tota no, la bé, costa eh? de Califòrnia hi ha molt de surf, però a San Francisco no, pel fred i perquè hi ha taurons o sigui, és fins... Suposo que també per això, no? Per Clar, els, els taurons... Exacte, però, però el que us comentava eh? només mm -hmm. baixes una mica i vas a Santa Cruz, que Santa Cruz és una zona de molts surfistes, i fins a abans de tot a Mèxic, que fa molta calor. Però a San Francisco ningú fa, fa surf. Jo ja ho havia pensat que l'Alba podria complementar molt bé aquest tema, ja que ho ha pogut viure, no? Aleshores, la diferència que tenim nosaltres és que eh, ells tenen aquesta corrent, que és freda, i nosaltres tenim una corrent que és la corrent del golf, que el que fa és que aquí a Europa eh, es puguin evitar països com els països nòrdics. Si nosaltres mirem la mateixa latitud, però a la zona del Canadà, per exemple, aquestes latituds no són habitables. En canvi aquí, uh -huh. gràcies a aquesta corrent que ens suavitza una mica més l'ambient, doncs sí que és habitable. Tot i que fa molt fred, no? La gent hi pot viure. Sí, exacte. Però és un fred entre cometes, perquè si anem a l'altre costat fa que... més fred encara. <laughs> Aleshores, també relacionat una mica amb això de les corrents, us volia parlar del fenomen del ninyo. No sé si sabeu... Alguna Bé, cosa sona. La... És un fenomen que, que afecta la zona del Pacífic Sud i eh, en condicions normals, és a dir, quan no hi ha el fenomen del Nino, què passa? Que el vent és molt més sec a les costes del Perú, per exemple, i eh, es retira la, la capa superficial i puja la capa de baix, és a dir, una mica amb allò que jugàvem abans dels afloraments. En canvi, a la zona d'Indonèsia, a l'altra banda, el vent és molt humit i hi ha pluges. És a dir, Condicions normals. Tenim al Perú temps sec i a Indonèsia temps húmit i pluja. Quan canvia això, quan canvia aquesta corrent que el que fa és provocar aquesta situació, s'inverteix. És a dir, a Indonèsia comença a haver-hi un temps molt sec i en canvi al Perú hi comencen a haver moltes pluges. Això que pot provocar? Doncs que a Indonèsia els boscos tropicals s'incendiïn, perquè estan acostumats a, a rebre molta, molta aigua, a, per tant, quan hi ha el fenomen del niño, doncs hi poden haver incendis. Uh, I, en canvi, a la zona del Perú pot provocar inundacions, com que no estan acostumats. Aleshores, aquest fenomen uh, es produeix entre cada dos i set anys. És a dir, és un fenomen molt irregular, que pot aparèixer cada dos anys o cada set... es va fer set. famós com fa uns deu anys, em sona a mi? Aviam, ser, es veu que... el el Nino s'anomena episodi quan dura més de 5 mesos. Pot durar potser una setmana. Hi havia, va haver -hi un episodi llarg, el que fos. El que va passar és que eh, el que va motivar la investigació va ser l'any entre el 72 i el 73 perquè va començar a afectar l'economia dels Estats Units. És a dir, era ah. un fenomen que ja es produïa, feia molt de temps, potser des de sempre. Però com que va començar a afectar l'economia perquè eh, la pesca que hi havia al Perú va canviar i això va fer que augmentés el preu de la sardina. O sigui, al Perú era un lloc on es pescava molt de sardina. A causa dels fenomen del niño, no hi havia sardina, per tant, aquesta sardina que s'utilitzava per fer el pinso dels pollastres va pujar molt de preu, i això va fer que els pollastres pugessin de preu. Com que això va afectar l'economia dels Estats Units, que era qui van, començar, els no? van començar a investigar. Si no... Vés a saber com els no que tenien el diners per investir. Mm. Exactament. Uh, doncs bé, em sembla que avui ho deixarem aquí. I ara ja us deixo amb una pausa musical, amb una cançó d'Antònia Font, que es diu Alegria.